Sva joj zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i salam donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam i njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede u dobru dosu Sudnjeg dana. Zatim, cijena, braćo, nastavljamo dalje sa govorom ili sa prenošenjem opaskih govora i komentara islamskih učenjaka na djelo Kitabu Tauhid, dakle na knjigu monoteizma, ma huwa haqqullahi 'alal 'abid, ono što je Allahovo pravo kod njegovih robova da samo njemu ibade čine, da njemu dove upućuju, da se njemu obraćaju, da samo njega uzvišenog obožavaju i da mu nikog i nikako ravnim ne smatraju ni u čemu od ibadeta, obreda, tog bogosluženja. I dalje se nalazimo u poglavljima u kojima autor, rahimahullahu ta'ala, skreće pažnju Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima da ni u nekim, možda nekim ljudima, jel, to izgleda bezazleno, ili u nekim sitnim stvarima ne smiju nikako da počine u vrstu ili da se izraze. Dakle, i dalje smo u poglavljima širka u izražavanju. Dakle, da širk može da se desi i da bude u izražavanju i u izrazima. Dakle, širkul alfad, dakle, u terminologiji. Čovjek iskoristi neku terminologiju u kojoj može biti širka. Fa kaže autor, rahimahullahu ta'ala, kaže bab qavlillahi ta'ala, U glavlje govora Allah subhanahu ta'ala, فلمَا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا Navodi ayet Allah subhanahu ta'ala u kojem Allah jalla fil'ulah govori o stvaranju Adama alaihi s-salam, kako je Adama alaihi s-salam, stvorio zatim od Adama alaihi s-salam drugu njegovu, to jest njegovu suprugu Havu, radhi ta'ala anha, I onda govori, jel, kako su od Allaha Jalla fil Ula tražili da ih obskrbi, da ih obskrbi zdravim i dobrim tom pa ih Allah Subh'ana ta'la obskrbiu i onda se desio šta desio se tu jedan da kažemo posrtaj o kojem ćemo govoriti i na koje, jel, islamski učenjaci uh, skrijeću pažnju kaže Allah Jalla fil Ula u alledhi khalaqakum min napsi u u waja'ala minha zauđeha li jeskune iliha falamma tagšad, falamma tagššaha kaže on je taj Ko vas se stvorio od jednog čovjeka, od jedne duše, dakle od jednog insana, od Adema alejhi i od njega stvorio i od njega stvorio ženu njegovu, Lijasku ne ileha da se u dživu smiri, kaže Allah subhanahu wa taala govoreći o Ademu alejhi salam, kaže fala ma taqashaha, pa kad je on njom, dakle ona, kad je obljubio, dakle kad je bio sa njom, hamalet hamlen khafifa, ona je zatrudnela mudfa tanuma madgha ka kako je došlo dakle onaj u hadisu poslanika sa selam da prvo biva biva ugrušak pa onda ugru toga pa, nakon toga jel onaj parče mesa da zakvačak i nakon toga jel onaj Allah subhanahu wa taala da da se oblikuje insan da se oblikuje dakle insan kaže fa marrat bihi falma athqalat pa kaže, kad je već qarabat vilade kad joj se približio porođaj da'avu, dozvali su Allaha subhanahu wa ta'ala le in a, a teite nasarihan ako nam danes, jel, onaj dobro, lijepo dijete, dakle zdravo dijete, le nekunan, izbacuja, live, ne kunane opet izbacuje ovaj lajv ne znam šta ovo sam uzeo sam premium ovaj Telegram. Hm. Kaže dakle došlo so, je dakle u ovom ajetu da su Adem i Havva tražili od Allaha subhanahu wa taala da obskrbi, da ih obskrbi djetetom a ja ako na subskribiš bićemo zahvalni Allahovi, subhanahu wa taala robova kaže pa njime Allah subhanahu wa taala dao zdravo diete jejal ja lahu shurakaa oni su tu jel pridružili Allahu subhanahu wa taala jel nešto ili nekoga ili uradili nešto zbog nekoga kako će doći u tom pojašnjenju dakle ajata u onome u čemu im je Allah subhanahu wa taala dao onome čime je Allah subhanahu wa taala obskrbio كاز الله كاز يالدي اوتور نا قال ابن حزم ان كاز ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معب للغير الله تعالى براتيћемо се на овој ابن حزم ово је дак في بيان ان تعبيد الاسماء لغير الله تعالى محرم باجماع العلماء وبالنصوص الشرعيه قبل ذلك kaže po, uh, objašnjenje poglavlja dakle da je uh, činjenje imena ili davanje uh, tog prefiksa el rob netri nekom dakle insanu zabranjeno i od malog širka i od malog širka i to je nije bilo kod nas te stvari nema Kod nas ti stvari nema, sad ćemo objasniti šta i kako. Primjer radi, znate, za imena Abdullah, Abdulrahman, Abdulaziz, Abdulđelil, Abdulghafur, i slično. Dakle, to su imena, dakle, rob Allaha, subhanu i ta' rob Milostivog, rob Samilosnog, Abdurrahim, rob Uzvišenog, rob Veličanstvenog, i slično. To su imena koja su pohvalna. I to je, dakle, čovjek ti ime daje ime, dakle, djetetu da se približi Allahu, subhanahu wa ta'ala, I da kaže i ukaže da je to dijete počašćeno time, dakle, time čini i badet Allahu subhanahu wa ta'ala, što je Allahu subhanahu wa ta'ala rob. Ranije je bilo ti neki stvari da su ljudi, onaj, ta imena davali po nekom drugom. Rob toga i toga. Ko što je došlo, dakle, u ovoj priči, odnosno u ovoj predaji, a to je da, pa i zbog, zbog nje spušten ovaj ajet, uh, An ibn Abbasin radiyallahu ta'ala anhu, kaže od ibn Abbas, prenosi istedakli, da Adem alaihi s-salam, kada hawa zatrudnela, došao ime iblis, la'netu Allahi alaihi, i rekao, inni sahibakuma illedhi akhradžakuma minel jennah. Ja samonajku i vasje izbacio iz jenneta. Kaže pokornicite mi bitti, aule ajalanna lehu, ili ču kaže tom djetetu, kue če se roditi jel, Kaže, dati da se rodi sa rogovima. Fa jehruđu min botni kiv, fa ješukuhu i pocije pačeti stomak. Nemče dijete, da bude el, onaj ružno, neinsan i povrđiće i može da ubije na mjesto. Kako je prijeti ovaj lažov iblis la'anatullahi aleyh. Kaže, ti Timi je plašio. Kaže, a šta je moj šart uslov da to ne uradim? Kaže, dadnite mu ime Abdul Harith. Abdul Harith. Al Harith, od lagola hara se jehrutu, dakle je ve, vezano za zemljoradnju, jel? Sijati ili onaj, jel? Sijač. Kako da bude rob sijača? Ili orati, jel? Uglavnom, ono što se veže za zemljoradnju, to je jedno od imena koje je poznato u orapskom jeziku, Harith. Kaže, fe kaže pa odbili da mu se pokore u tome. Međutin, Allah je djeljevala je dao iskušenje. Pa se to dijete rodi mrtvo. Pa drugi put, ista situacija. Treći put, ista situacija. Kaže, fe adrakehu ma hubbul waledi, kaže pa je savladala ljubav vrema tome što žele da dobiju dijete i dali su mu ime Abdul Harith. Pa Allah ovaj ajat objavio, جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ fi مَا أَتَاهُمَا Pa je kaže, Allah subhanahu wa ta'ala dao, pa je kaže, جَعَلَ لَهُ učinili su mu, jel pridružili su mu nekom u onome u čemu im je dao. Dakle, to što je tu blagodatku im je Allah subhanahu wa ta'ala dao, oni su je pripisali nekom drugom, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, po riječi u ovome spominjući u negativnom kontekstu, upozoravajući na opasnost ovi stvari. Dakle, ovo sarfu ni'm, dakle, dakle, ove ni'mete, ovu blagodat koju Allah subhanahu wa Ta ta'ala dao, pripisane je drugo. Pa je Allah subhanahu wa Ta ta'ala ovdje žestoku upozorio. O ko je predaje, braću, ima govora. Mnogi islamski učenjaci kažu da, jel, ova predaje od imenu Abbasa, nije sahih i da je od Israiljata, čak onaj Iranije u časopisu Menar, poznati časopis onaj koji je bio u Egiptu u kojem su pisali islamski učenjaci i mislioci Muhammed Rashid Ridha kaže hada minal Israiljata, voj od Israiljata wala adri kayfa yuktabu mithlu hada, kaže ne znam kako se pišu ovakve stvari. Međutim Allah subhanahu wa taala naibolezna kako navode islamski ucjenjaci, oni koji su od kritičara hadisa i od dakle od kritičara dakle u hadiskoj nauci koji se bave senedom, koji se bave dakle senedima i bave znaju ilmun rijal, znanje o ljudima i slično, kažu preda je ispravna. Jeste tačno je da je ovdje ona je došla od Ibnu Abbasa i u ovom putu dakle u ovom lancu prenosilaca postoji određenih onaj da kažemo nestabilnosti, međutim od Samure ibn Dunduba Ona kao kaže šeh Salih al-Usaimi, ova predaja je došla i ona je Hasan. A čak i ova predaja od Ibnu Abbasa, Hasan je od ovih tabi'ina, koji su je prenijeli od Abdullaha Ibnu Abbasa, poput Katade, poput Mujahida, poput Hasan al-Basrija. Svi su oni prenosio, ci učenici Ibnu Abbasa. Tako da, a... Uh, islamski učenjaci o ovim stvarima, dakle, pogotovo sahabe ridvanullahi ta'anhum, ne navode ove stvari tek tako bez znanja, već je ovo ono o čemu je obavijestio Allaho poslanik saal I to je sebeb ili povod objave ovih ajeta. Međutim, postavlja se ovdje pitanje, postavlja se ovdje pitanje. Rekli smo, jel, cijenjena braću da je, onaj, kako je rekao to Allaho poslanik, sallallahu ta'ala, aleyhi wa sallama, an-nal-anbijaa, da vjerovjesnici, su braća po ocu, Braća po ocu. Kaže, dinuhum vahidun wa šera'ihum šetta. Kaže, njihova vjera je jedna, a njihovi šerijati, vjerozakoni, praktična. Dakle, primjena vjera je različita. Međutim, teuhid je jedan, akide je jedna, nema razilaženja među vjerovjesnicima. Dešavalo se da određeni vjerovjesnici ili poslanici, aleyhimu s-salam, među ma'in, imaju određene posrtaje u nekim stvarima, da pogriješe Ali nije bilo grešaka u akidi. Pa se ovdje postavlja pitanja koje propis ovoga da čovjek nekom da ne ime ovako na ovaj način, jel, da je to od malog širka, kako autor navodi. Dakle, to je mali širk da, da daš ime, abdu, rob, toga i toga i slično. Kako to a, znamo da kaže poslanik, salallahu alaihi wasalleme, uubidallahu ta'ala, Allah subhanahu ta'ala je obožavan ostva, samo on, jedan jedini te uhidmu ispoljavan ostvaranja stvaranja Adama alaihi wasallam deset generacija Dok ti ljudi nisu umrli pa se ponovo širk pojavio malo prije Nuha alaihissalam i u vrijeme Nuha alaihissalam je to bilo dimenziju koja je tad bila poznata. Tu je taj historijat širka kako smo govorili na dersovima koji su prethodili da se ne bismo ponavljali opet onaj u kovi stvari ali eto čisto da se podsjetimo. Pa Kaže kao da ovdje može da se pomisli da Adem alejhi salam ili Hawa da su naudz billah onaj učinili neku vrstu malog shirka. Međutim kaže islamski učenjaci nisu učinili ovdje nikakvu vrstu malog shirka. Kaže inna ata'uhu fi muharram Već su kaže ovdje pokorili se onaj odnosno postupili kaže onaj zabranjeno šafaqatan to jest zbog te onaj ljubavi prema djetetu i zbog te želje da imaju dijete. Pa su, kaže, postupili i poslušali ovog zlobnika, neke na njega Allahovo subhanahu wa ta'ala proklestvo. Nisu to uradili i'tikaden, dakle nisu to uradili i'tikaden ili tešrifen iz uh, ubjeđenja ili iz počasti da to dijete pripišu nekom drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala, nego ono da se dadne ime jer, jer su im se djeca rađala mrtva. A pa su mislili da su uzrok te je prijetnje da šejtan la'natullahi alejhi nešto pravi da šejtan la'natullahi alejhi nešto pravi a poznato je da Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio djinima da mogu jel, onaj onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli ako dozvoli dželle fil adana ne su štetu jel, onaj vjernicima ko što ljudi međusobno mogu jedni drugima da nanose štetu, Allah subhanahu wa ta'ala to ne voli, iako je Allah subhanahu wa ta'ala te stvari ostavio da se dešavaju među ljudima iz njegove iz njegove, iz njegove dakle, nepresušne, neprekidne i beskrajne mudrosti subhanahu wa ta'ala. Pa u ovom slučaju i vidimo odmah ovdje Selef kako je objasnio ove stvari cijene na braću. Ulehu bisenedin sahih an katade i kaže katade pojašnjavajući katade dakle, jedan od veliki mufesira od učenika ibn Abbasa šuraka fi ta'atihi kaže učinili su kaže da to bude jel šuraka pošto vi dakle pokorili mu se u tome wa lam yakunu wa a ne u ibadatihi ana wi ibadatu ana wi ibadatu dakle ne u ibadatu lem ya'buduhu inma ta'uuhu kaže oni su se tu onaj povinovali su se poslušali su ga znači poslušali ne pokorili pokoravanjem koje je ibade doko ga poslušali i pogriješili u tome i pogriješili u tome kaže kaže asfa asfaqa alla yakuna insanan badal lanwadi mujahid takođe jedan od učenika abasa kaže uplašili su so se da već sledeće evo ga jedno mrtvo drugo mrtvo da nam se ne desi ovo čime nam prijeti da nam se ne desi ovo nam prijeti međutim allah subhanahu wa taala etim etiodi iskuša kaže wuru ki ra ma'nahu anil hasani wasaidi wa ghayrihi ma takođe vojak je dakle spomenuto Slično spominju i Hasan, dakle Hasan al-Basri, radijallahu ta'ala anhu, i Sa'id ibn Uđubeir, poznati tabi'in, Shahid, alim, rahimahullahu ta'ala, koji je ubijen od strane Zulumčara, حđaja, ibn Jusufa. Ove predaje navodi ibn Abi Hatim u svome tefsiru, navodi i također imam At-Tabiri, rahimahullahu ta'ala, ova predaja bimeđmu'iha sa njenim, dakle, sa mnoštvom rivajeta ili verzija koje su došle, koje govore o ovome, jeste, dakle, inšallahu ta'ala jesilu ila mertebeti l'husan, kako kaže šeh Salih al-Usaymi, kaže stiže do mertebe ili do stupnja ili do stepena, koja je hasan, znači da je predaja dobra, da se ovaj slučaj zaista desio, Adamu alaihissalam i njegovoj supruzi, da su postupili na ovako, dakle, kriv način, i Allah subhanahu wa ta'ala je to objelodanio, pojasnio, negirao, ukorio, i to se nije, dakle, više dešavalo, Međutim, kažu islamski učinjaci, uniku i to rade iz, iz objeđenja ili iz počasti da dijete pripišu nekom. To sada, alhamdulillah, fa'alallah, subhanahu wa ta ta'ala, nema u našim vremenima. Bilo je, bilo je, dakle, onaj prisutno uh, kod Arapa, kod Mušri, kada su davali Abdul Uzza, uh, Abdu Hubel i slično, davali su takva imena, pripisujući tim svojim božanstvima, da su im oni robovi, da su im oni izmečari, da su im oni sluge, a vjernici su, odnosno sva stvorenja oni su samo Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi i ništa više kaže ibn Hazm rahimahullahu ta'ala kaže ittifaqu ala, ala tahrim kull ismin mu'abbad li ghayri Allah ka 'abd ka 'abd kaže -Ka islamski učenjaci složni su po pitanju da je haram svako ime mu'abbad kojem se dakle on da je musawa prefix je onaj 'abd ali uh, gajer i pripisuje se nekom drugom imu od Allah kao da se kaže Abdul Omar rob Omar ili rob Kabe i slično hasha Abdul Muttalib osim kaže ime Abdul Muttalib znamo da je ime poslanika sallallahu taala alejhi ve selle Muhammed ibn Abdullah ibn Esh ibn Abdul Muttalib da mu etobiot deda etobiot deda poslanika sallallahu selleme zbog čega islamski učenjaci uzimaju ili izuzimaju ovo ime od ovih i ostalih imena kaže li an kaže kažu islamski učenici ovdje razilaženje da li je ovo dozvoljeno ili nije dozvoljeno aula preče je i rajhi i preferirajuće je mišljenje da ni ovo nije dozvoljeno međutim kako se desilo ovo dakle da se da, da, da bude ovako nazvan je da Allahovo poslanik sa selem i da to poslanik sa selem nije negirao u hadisima jer je, čak je govorio u onaj određenim stihovima kad bi se kad je tio da kaže Arapima, tim Kurejšijama koji su pokušavali da ga ospore na razni način, na razne načine, pa je rekao ene nebiju la kezib, ja sam vjerovjesnik i tu nema laži, dakle to je čista istina ene ibn abdil mutalib ja sam, dakle sin, ovaj odnosno unuk Abdul mutaliba koji je bio od velikana Kurejšija, da im pokaže ja sam od najplemenitijeg groda. znači čaršijski bilim tijaz znači ono da kažemo plemić, plemić znači dok redam kad nisam Znači, nego zna mi se dok mi je porijeklo, kako mi je porijeklo, to je kod Araba, pa u to vrijeme bilo bitno. Iako to nema veze, od istog roda je Jebuleheb, le'anetullahi alihi, pa ćemo ga proklinjati do sunnjeg dana. Pa ćemo ga, dakle, proklinjati do sunnjeg dana, Allah subhanatala ga prokle u Koranu. Tako da to ne igra nikakvu ulogu, međutim, poslanisan Selem je ti o svom narodu. Evo da vam dokažem na vaš način, vam dokažem tim vašim mjerilima, parametrima i principima, nemate šta da prigovolite. Ne možete da prigovorite poslaniku sada seljeme ni sa jedne strane. Ni sa jedne strane. Pa kaže kako to da poslaniku sada seljeme nije negirao ovo abd, dakle ovo rob od ovoga, uh, onaj Mutalib. Kaže taj njegov djed također imao je, dakle, sličan slučaj kao i Allah u poslaniku sada Porastao je kao siroće, onaj izgubio je oca rano i odrastao je kod dajđa u, uh, u Medini. Dakle, dajđa su mu bili u Medini. Pa mu je jedan od Amidža koji se zvao Mutalib, Došao i kad je odrastao, kad je malo ojačao, hajde da dođeš sad na babovinu, da te vratim u Meku. Mi smo tamo porodica koja brine o kabi, koja je od velikana Mekke i sl. Treba da dođeš, da uzmeš babovo mjesto i uzeo je ovo, njemu je bilo ime Šejbe. Dakle, ime mu je bilo Šejbe. Uzeo je Šejbu i kako je ušao sa njim onaj, u Meku i on mu je bio pokora na miđi svom, slušao ga šta treba i ko što je to kod nas bilo, jel, do skoro, da je onaj... Upo... Ima i li alhamdulillah, ali se to nažalost gubi, to poštovanje prema starijem, poštovanje prema midži i slično. Ona ide je bilo da, jel, dijete slušaja midže i dajde šta god treba, kako god treba, gdje normalno vladaju ti normalni, onaj, među rodbinski odnosi. Kaže, pa je on došao sa njim, kaže, feđaje bihe, bihi ammuhu ila Mekke, pa mu je kaže midža došao sa njim u Mekke, bađe vafati nakon što mu je otac preselio. I kaže on se promijenio, nisu ga poznali Mekelije i misli da je to neki mladić, a to u vrijeme još bilo, je onaj robstva i robova koje su ljudi kupovali, koji su im služili. I oni su sad vidjeli da je ovaj mali Hadum, dakle ovaj šejbe, tad mali, jel, da je, on, on, da je, da je poslušan svom miđi istično i misli su da je to rob kojeg je on kupio i nisu ga poznali. I govorili su koja vam ali kaže to rob od ovoga Mutaliba, Mutalib ga kupio tamo i to mu je rob. I govorili Abdul Mutalib, Abdul Mutalib i ostao mu nadimak Abdul Mutalib da ona, i potom po je bio poznati i prepoznatljiv. Dakle nije mu dato to ime da je pripisan rob nekog Muttaliba bilo da je to neko božanstvo ili neka jel, fiktivna, izmišljena ličnost ili slično ne, već njegov Amidža. I onda su ga tako nazivali i onda mu je to ostalo. Koliko od nas kad ostane nadimak, jel, onaj, to ti je to, to ti je bih. Ko je zan, jel? Ovaj. Stoga, kažu islamski učenjaci, nije ni ovo dozvoljeno, međutim, ovo je slučaj iznimka desio se na taj način, da nije da mu nije on pripisan vjerski iz objeđenja da je njegov rob, nego misli da je rob kojeg je ovaj čovjek kupio, dakle je njegov amidža, pa zbog toga ostalo Abdul Motali, bito oposlanik, sallallahu alaihi wasallame, nije negirao, jer je dato iz nekog drugog razloga, ne zbog toga što je, jel, ovaj to iz, iz vjerskih razloga, iz ubjeđenja i slično, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Dakle, kad je u pitanju ova mesela cijenja na braću, ne smiju, dakle, djeci nikako da se daju imena u kojim ima ružni značenja u, i pogotovo imena u kojima ima nešto, jel, onaj, što će ga pripisat nekom drugom, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, to kod nas nije prisutno, a, dakle, ni u našoj vjeri više da se te stvari koriste, Niti da kažem onako kulturološki da ima nešto od nekih ostavština bošnjačkih od ranije, da, da da se daju neka slična imena da je robo voga ili robo noga. Tako da u takvoj situaciji, ovaj, glavnom da znamo i ovdje vidimo još jednu od stvari u kojima autor hoće da ukaže. Pazite da i tu i u tim sitnicama, u tim finesama, jer ne smije Širk da se čini... Jer je to mali širk da nekom kažeš da je rob nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i slično. Dakle, rezime je poglaga, cijenje na braćo, Allah vam sako dobro dao, jeste da onaj autor rahimahullahu ta'ala upozorava ljude da ne smiju nikako i ni na koji način da e, nekog pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala fil ubudije, u tom ubudijetu, u robovanju, u obožavanju, jer robovanje, obožavanje, ibadet, Uh, ispoljavanje te vjere predanosti nekom tog pripisivanja nekom biva samo Allahu jednom jedinom i uzvišenom i nikom, i nikom drugom i nikom drugom kaže dalje autor rahimehullahu taala govori o sljedećem poglavlju kaže bab qaulillahi taala poglavlje govora Allaha subhanahu wa taala walillahi alasmaul wal husna fad'uhu biha wa daru alladine yulhiduna fi asma'ihi Uh, kaže Allah subhanahu wa ta'ala ima lijepa, savršena imena feda'uhu biha i njima ga dozivajte dakle ovo je poglavlje u, uh, u kojem islamski učenaci govore i autor je htio time da kaže dozivanje Allaha njegovim lijepim imenima i upozorenje na one koji fi koji u njegovim imenima prave ilhad pojasnit ćemo šta je ilhad, prevedeno je kod nas ali Navešćemo neke stvari kako i na koji način biva taj ilhad i šta je to ilhad, dakle. Kaže islamski učenjaci deletil aje ana ala anna esma Allahi, Allahi husna Ovaj ajet nam ukazuje da su Allahova subhanahu ta'ala imena sva lijepa. Wa anna na me bi ennes elehu biha i mi smo, dakle, naređeno nam je da ga dozivamo tim lijepim imenima, dakle, taj tevassul, da kažemo to neko posredništvo i zauzimanje Kud Allaha subhanahu wa ta'ala traži se, dakle, posredstvom tih njegovih lijepih imena. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala sebe tako nazvao i traži da ga mi tako nazivamo. Jer su ona lijepa, imaju lijepa značenja. Ne samo lijepa, nego imaju najlepša značenja i ništa im nije slično. Kud idu'u Allahe, a idu'u Rahman. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dozivajte Allaha ili dozivajte Rahmana. Ili dozivajte Rahmana. Dakle, zovite ga imenom Allah, ja Allah, ja Allah, o Allahu ili ja Rahman. O Rahman, O Milostivi. Ejem ma tadu, falahul asma'ul husna, kaže na koji god način ga nazivali timi menima, njegova imena su najljepša imena. Allahu la ilaha illahu, suri toha, Allah je nema vrednogo božavanja, mimo njega, lehul asma'ul husna, I on ima najljepša imena. Kaže, doista je bitno. I to je od sljedećeg stupnja, nakon završetka kitabu Teuhidev za lahovu pomoć, radićemo ćemo knjigu koja se bavi Allahovim imenima i svojstvima. Bidni laha i ta'ala. Dakle, bitna je nauka. Ili ta grana, akide o Allahovim imenima, izuzetno je bitna. Jer je to ono kako gospodar, subhanahu wa ta'ala, naziva sebe. To je dio njegovog bića. Neizostavni dio njegovog bića. I to je ono što nam približava, što nas upoznaje sa Allahom subhanu wa da znamo ko nam je gospodar subhanahu wa ta'ala i da ga na što ljepši, podpunni i boni način obožavamo i da ga dozivamo. Kaže v fil hadithi inna Allah inna lillahi tis'an wa tis'ina ismen man ahsaha dekhalel djennah. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ima 99 lijepi imena, onaj koji prebroji učiće u djennet. Kažu samske učenjaci voli ihsa. Ovo prebrojavanje va ihsa, ili skupljanje ili nabrajanje i slično, kaže ima tri mertebe tri stupnja. Prvi jeste adduha vohivluha da ih čovjek nauči i da ih nahivza da zna da ih prebroji i nabroji kaže ma'rifetu ma'aniha voma delet alejhi druga stvar, šta, šta ovaj hadis šta si iz njega izlači kaže da ih spoznamo Ova imena, njihova značenja, našta ta imena ukazuju? Kad čuješ Ar-Rahman, šta je Ar-Rahman? Šta je ar Rahim? Šta je Kerim? Šta je Aziz? Da znaš ko je Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, athalith, treća stvar koja ve, kaže, bi da ga dozivaš ovim imenima, da ga, dakle, dozivaš ovim imenima, i Allah subhanahu wa ta'ala ila yaqtasir ala, ala hadihi alasma faqat Allah ala se dima samo 99 imena ovdje došlo Allah ima 99 imena koje je spomenuo i koje nam je otkrio međutim znamo da u dovama koje postanik, je poslanik sallallahu alejhi ve podučio svoj ummet jeste da, uh, da Allah uh, dova znači za Koran. Uh, Allahumma inna nes'aluka bikulli ismi huwa lak samaita bihi nafsak A min ibadik aw fi ilmi al kaže gospodar moj pitamo te sva ili dovimo te dozivamo te svakim imenom kojim si sebe sam sebe nazvao aw ulamta ahadan min ibadik ili si podučio samo nekog svojih robova koja ne znamo svi je fi ilmi al ili si ga sačuvao u znanju o nedokutivom kod sebe onda imamo da poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da će na suđenjem danu kada bude šefaatul kubra veliki šefat i dozivanje da će doći i reći će jel kaže fas judu lillahi pa što znači Allah subhanahu wa ta'ala na sejdu fyuftahu alay al mahamid kaže pa će mi se otvoriti da ga dozivam imenima i da ga slavim svojstvima koja ja danas ne znam nego čega Allah subhanahu wa ta'ala taj dan na dan šefata nadahnuti znači Allah subhanahu wa ta'ala mi imamo nabroyano E uh, spomenuto u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve 99 Allahovi imena. Međutim Allah subhanahu wa ta'ala ima više imena, ne znamo im taj broj kako je spomenuto dakle ovim predajama, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Kaže vsebe sebi kabiama ja'il fil al-kur'ani wa sunnah ala tariqayn. Kaže došlo je ma asbatahu rabbu li nafsihi bi tariq al-ism. Kako znamo Allaha subhanahu wa ta'ala imena? Kaže znamo na način dakle da ih je Allah subhanahu wa spomenuo u Kur'anu kao imena Ar-Rahman, Allama al-Qur'an. Ili je došlo, jel, ona Allahul, Allahul ladhi, la ilaha ilahu, alimul gajbi wa shahade, dakle, alimul gajbi wa shahade, dakle, alim onaj sveznajući ili alim, onda imamo Huar Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar dakle, to su imena koje na me Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo kao imenice. Spomenuo dakle, kao sva imena u Kur'anu direktno. Mežutim imamu imana ma kyanan tariqil ikhbar wa annaha nashteku minha ismen. Dakle imamu da nasi Allah subhanahu wa ta'ala obaviesti o nekim svojim delima, nekim svojim, dakle, onaj uh, svojstvima. I onda Allah subhanahu onda isti svojstava izlačimo Allahova subhanahu wa ta'ala imana. Izlačimo Allahova subhanahu wa ta'ala imana. Kad Allah subhanahu wa ta'ala spomene, dakle, dakle, ime onaj, da da, da možemo, kad kaže huo hu nafi'a, dakle, ledi jenfe'u li ibad, onaj koji koristi robovima svojim i slično, dakle, ono što, dakle, koristi njegovim robovima, međutim, pa svojstva, međutim, to da treba da budu, dakle, pa svojstva, a ne, Allah subhanahu wa ta'ala spominje neko svoje djelo uh, koje čini mu kabeleten, što na taj način uzvraća, ili je to kontra kontraefekt onoga što čine grešnici i mušrici, kad kaže ka Allahu je stehzuo bim, Allah se sa njima ismijava. oni se smijavaju s pfernicima, Allah se sa njima ismijava. da rekom sad dođe, aha, Allah se smijao, znači on je i smijao, na ne, ne, ne, nego to ima svoja pravila, jer su Allahova subhanahu wa ta taala imena lijepa i savršena, a isteza i smijajavanje nije od lijepih imena, dakle nije od, od, od stvari koje su lijepe, međutim Allah subhanahu wa ta taala je čini tako što to ismijavanje samo vraća, govorili smo o tome o makru, smo govorili dakle o tom lukarstvu i o tim stvarima, o mekeru kjer Allah, dakle, oni pravi spletke a Allah njima vraća te spletke, oni pravi spletke Allah subhanahu wa ta'la nije spletkar neovobila, nije spletkarosh međutim, mukabele ten lehum kao kontraefekat kao, dakle, reakcija na njihovu akciju uzvraćaj Allah subhanahu wa ta'la tako što je istim svojstvom im vraća, mislim bil misl dakle, milo za drago kako se prevodi kod nas međutim, ne znači da je to da Allahovi subhanahu wa ta'la svojstava, niti znači da se iz toga mogu izvući Allahova subhanahu subhan Međutim, Allah subhanahu wa ta'la imena se izlače iz njegovih lijepih svojstava. Iz njegovih, dakle, lijepih svojstava. Onda došlo nam je, dakle, u hadisima poslanika, salallahu alayhi wa sallam, onda imamo imena, il, onaj, El-Haliq ili El-Bari. Al Allah subhanahu wa ta'la onaj koji stvara, onaj koji daje i slično. I dozivamo ga, dakle, tim imenima. Dakle, esma Allahi al-Husna ala thalafetil aqsam. Imamo, dakle, ta, da kažemo, ta uh, tri vrste. Prva je stvanska je u Kur'anu ono što je spustio Kur'an koji je Semie'al Basir onaj koji se čuje sve od Rahmana Rahim i Bogajmana maطلع عليه ملائكته ono što je smrakli dakle onaj nekim svojim robovima otkrio kao što su meleci jer ili ono što je sakrio što je sakrio dakle Allah dželal fil ula onaj i ilmul gayb koji dakle nedokučivo znanje koje samo on subhanahu wa ta'la, zna Od autor želi da ukaže na jednu drugu stvar Dakle, da se Allahova imena moraju poštovati, Allah subhanahu se njima može mora dozivati. Međutim postoji jedna druga skupina koja ovdje pravi, koja ovdje pravi neke sporne stvari, koje krnjaju, koje krše i koje mogu do kraja nekada da ponište tauhid čovjeka. Izbog toga ovo poglavlja, autor želi da nam spomeni dana mu kaže da čak i u ovom dijelu teuhida čovjek sebi može da sruši vjeru ili da je okrni, da je oskrnavi, da uđe u žestoku novotariju koja je žršća od drugih grijeha. A to se nalazi u drugom ajetu Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže iđelle fil'ula u drugom dijelu ajeta وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ i čuvajte se onih, od onih ili idite od onih ili odvojite se od onih Koji, koji kaže čine ilhad, yul hidune fi esmaihi, pa kažu šta je to ilhad, šta je dakle to ilhad. Ilhad cijenja na braćo u uh, jeziku, dakle koje jezičko značenje ilhada jeste mail, a to je skretanje, zastranjivanje. Zbog toga u onaj kada se govori, primjer radi na opropisima dženaze i kopanju kabura, ima nešto što se zove lahd. Kod nas je to slabije koristi jer je zemlja takva mokra pa to ne može da se izvede. Međutim, u arapskom svijetu, obzirom da je, da je zemlja onaj čvrsta, gdje se kopaju, sa desne strane, kod nas je to radi što se pomalo ovako iskopaju, onda se okrene na desnu stranu Mejit, pa se onda stave daske i to bude ko neki lahd i to je ta strana. Dakle, onaj, da se nađe ma sumije lahdul qabri lahdel jennehu ma ili zbog toga što se, jel, što je to na tu stranu, dakle zastranilo ili ko skreće jel, onaj, na tu stranu pa je svaka vrsta zastranjivanja u bilo čemu ilhad ilhad se danas u današnjoj terminologiji šariatskoj, dakle u, termino, u terminološkom smislu, u šariatskom značenju često se koristi za ateizam ilhad, ateizam za negaciju, dakle što se poklapa sa ovim jezičkim značenjem je tako, znači poklapa se sa jezičkim značenjem da je to zastranjivanje, nema goreg zastranjivanja Nego da čovjek sa strani da ode ne u u zabludu da ode u ateizam i slično. Kaže ta ilhad, zbog toga va ovaj ilhad koji je spomenut, ilhidu na ismije, kako je preveden kod nas ilhad, koji ma ovu onaj prijedok Kigenu. Nema jel, onaj, nije, nisi, nisi onaj poni onaj. Uglavnom ovaj ilhad Znači, kažu islamski učenjaci, znači, ta'atil ma'aniha. Oni koji čine ilhad u Allahovi, dakle, koji negiraju Allahova imena ili koji nije ču Allahova subhanahu wa ta'ala imena. Ili, uh, kaže, kažu islamski učenjaci, ili uh, ta'atil ma'aniha ili mijenjaju značenje, sve svi oni podpadaju pod ove koje Allah subhanahu wa ta'ala kori i traži od vjernika da se od njih odvoje. Zbog toga, kaže Ibn Abi Hatim, rahimahullahu ta'ala, navodeći, uh, jednu od predaja uh, Selefa od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhu, kaže, rekao Ibn Abbas kako to navodi Ibn Abi Hatim onaj, u, u svom tefsiru od Ibn Abbasa, kaže Jul hidune, kaže, ejju šrikun širk čine u Allahovim subhanahu ta'ala imenima kaže, kako, šta su radili? kaže, ta Allahova lije pa imena, izvrću ih i daju ih svojim božanstvima, kaže, ko što je el-lat, jedno od božanstava daju kaže, izvučeno iz ilah ilah, božanstvo, bog Kaže ili al-Uzza kuriste il-Aziz, Al veličanstveni. A oni su dali Uzza, jedno, jedno od božanstava koje su obožavali mušlici Arabijskog polotoka. Kaže pa je to ta vrsta ilhada. Dakle, da Allahova subhanahu ta'ala i mena onaj, uzimaju i da i daju svojim božanstvima tako što ih izvrću. Međutim, kaže slamski učenjaci, ovo uh, obuhvata više značenja. Ta'tilu ma'aniha, onih koji njihovo značenje u potpunosti negiraju ما وقع فيه الجهميه ونشؤس بالجهميه جهميه لم يثبت لله حياه ماتشنيسو زنيغيرالي الله سبحانه وتعالى ايمنا اي صفوه الله سبحانه وتعالى ليسوا بربписаني живот ده الله جيفينا ووبيلا ولا علما ولا كلاما نيتي знање نيتي دلا говори نيتي دла чуе نيتي دلا بدي ني الله يمالوبه من تسال الله, الله جل وعظم من يوصف بهذه الصفات كاجا الله يزن تاга да се описуе ovako па سبحانه وتعالى التبه. Šta ti Allah subhanahu wa ta'ala, kakav ti je? Onda to pojam, ako obožavaš nešto što nije ništa, nema ništa, nikakva svojstva. Negira Allah subhanahu wa ta'ala život, a on je živi i vječni subhanahu wa ta'ala. Onda imamo, dakle, to su ni koji negiraju u potpunosti Allahove imene i svojstva. S druge strane imamo drugu krajnost, a to su mušabbiha, muđasimi dakle antropomorfisti oni koji Allah subhanahu wa taala to, toliko žestoko potvrđuju i pritvrđuju na način da ga je da ga oslikavaju da Allah subhanahu wa taala popudin sana neufu billah Allah subhanahu wa taala ličina insana u potpunosti i to je stvar koja je zabranjena i to su niko čini ilhad ovo često pokušavaju šarije i Maturidije koji su u stvari onaj samo jedan pobačaj džahmija i mu'tazila malo pokušali to nešto da izvrnu da da da da preokrenu žao im bilo da stave tu filozofiju i da stave, da ostave skolastiku pa onaj Nisu baš mogli da ostanu na govor Džahma ibn Safvana i ovoga Džađa ibn Dirahema nego su pokušali lijevo desno da to nekako spoje. Pa su napravili jel, error 404, jel tako je deo? Kad se spoji onaj ilmul kelam sa ispravnim šerijatskim znanjem, dolazi do pada sistema i dolazi do, do, do, do tih takvih svatanja i, i onaj poimanja Allaha subhanahu wa ta'ala, a voli billah. A zar ih nije bilo lakše da kažu koho što je rekao imam as i rahimahullahu ta'ala, amenna bilahi, vjerujemo v Allaha v Allaha gospodara, vabima ja'anillahi i الله što je došlo od Muradillahi kako Allah hoće kako nam je on objasnio onako kako jeste bez filozofiranja bez negiranja potvrđivanja nekog dakle žestokog tako da dođemo do upoređivanja Allaha subhanahu wa ta'ala sa nekim od njegovih stvorenja ne ovdubilda wa amanna bi rasulillahi sallallahu alayhi wa selleme i povjerovali smo Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa selleme bima je rasulillahi sallallahu alayhi wa selleme je ono što je došto da Allahov poslanik sallallahu alayhi wa onako kako ga je svatio Allahu bostanih sallallahu ta'ala alayhi wa selleme ala, i to je govori mama Šafia rahimehullahu ta'ala je dokođi i prosta čista jasna matematika i filozofija i nauka i znanje i nazovi kako hoćeš. Ka kao što je govorio Ibnu Kethi, Rahimu Allahu ta'ala, emiruha kemađa, eto, ove ajete sve uzmite i onako kako su došli od Allaha subhanu wa ta'ala. Zbog čega? Koja je to potreba da ti dođeš? Allah subhanu wa ta'ala govori da će njegovo lice ostati, da ćemo gledati u njegovo lice, da je to najveća blagodat koju će vjernik imati imati u džennetu da gleda u Allahovo subhanahu wa ta'ala lice. Hadha yawmul ja mazid, to je dan viška kaći Allah subhanahu wa ta'ala na nagradu, već ulaska u džennet gdje će biti vječno uživanje, gdje neće biti patnje. Kaže: "Sad ima višak, šta je višak, gospodaru, oprosti ja si nam grijehe, uveo nas u džennet, dao nam sve ove blagodati koje ne možemo pobrojati, koje ma fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at, onjem je ono što oko nije vidjelo niti ono uho čulo." Pa kaže gospodar, subhanahu wa ta'ala, otkri djegovu plemeni to lice da vjernici gledaju njega. Kaže poslanik, sallallahu aleyhi wa sallame, wallahi innekum teraune rabbekum. Gledat ćete gospodara svoga, kao što gledate mjesecu, noći bedra, I nećete se gužvat, nego će svi gledati u Allaha subhanehu wa ta'ala i Allah djelafil ula, će sa svakim posebno razgovarati i Allah subhanehu wa ta'ala će se sa svakim osamiti i dođe ove sekte, šarije, maturidije i drugi filozofije i drugi je skupine i hoće ovo da nam oduzmu. I hoće vjernike muslimane da okrenu da ovo ne vjeruju, da nema Allah lice, nego je to neko nadahnuće, to je neki unutrašnji osjećaj, to je nešto u srcu, nije nego je onako kako je rekao Allah i njegov poslanik, selem, i ne može I ne može da bude, dakle drugačije. I to su oni koji skrnavete tauhid Allah svejednoću, jedinstvenost, posebnost, unikatnost Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovim imenima i u njegovim svojstvima. On je takav najljepši, savršen, onako kako je opisao sebe, ono što je potvrdio sebi, kako ga je opisao poslen sa selem, ono što mu je potvrdio poslen sa selem, jer on ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se objavljuje. Kako kaže selef, kako su govore rahimehullahu ta'ala atonaudi muqayim rahimehullahu ta'ala onaj I navode drugi islamski učenjaci. Kaže, el muattil, onaj kui sve ovo za negiru. Ja abudu ademen. Obožava ništa vilo. Ne zna gdje moj gospodar, ne zna komu je gospodar. Nije ovo, nije ono, negiraj mu sve. Kaže, vol mu šebihi ja abudu sanemen. Kaže, onaj kui upoređuje Allaha sa njegovim stvorenjima. Isto kod obožava neko kipa. Jer ga on već oblikova onako kako on misli da je. Vol mu wahid ja abudu ilahen, wahiden saveden. A mu obožava Allaha. Jer nog je jedino ko تو هي عقيده موحده اي تو هي عقيده موحده ونادوجو نعوذ بالله الله سبحانه وتعالى ستشوبا كاجو اكو كاجة Mu'atile, ovi koji negiraju, Ešarije, Maturidije, onaj ni pominjam najviše, jako su im osnova Džahmije i Mu'tezile, međutim oni se danas u svijetu predstavljaju, mi smo ahli sunnet, mi se vraćamo, pa spominju neke Senede, bu Mansur al-Maturidije, bu Hasan al-Ešari slično, pa se vraćaju lažune, bu Hanifu, rahimahullahu ta'ala, i na druge učenjake dođe i kažu el-esbetna pazite sad ovo sektarsko razmišljanje ko oni ko haridžija vi naši što iz ovo gulatu tekfir dakle vi i pretjeraju tekfiru odma dođe i hoće jel sa određenim primoravanjem ako nešto kažeš eh ja sam te primorao na ovo kaže el-esbetna an Allah yetekellem ako kažemo da Allah govori a Allah subhanahu tala kaže wakallama Allah Musa taklima ja Allah je samo Musaom razgovarao i Musa jel onaj Uh, prozvan Kelimullah, onaj koji sa Allahom razgovarao Poslanik Sad Selim sa selem, Allahom razgovarao i to je smiješno kad oni govore onaj, kad, kad dođu pa obiležavaju noć lejletu miarađa, to to obiležavaju, prave novotariju a negira da se Allah uzdigo ne gira, kakvi su to paradoksi i kontradiktornosti koji svaka novotarija da nas Allah s.a. sačuva, svih novotarija je zabloda to nema veze sa mezhebima, skoro jedan piše te mezhebske razlike ne treba proziva to je, ovo nisu mezhebske razlike ovo su razlike u akid ovo su razlike vaki mora da se upozorava. koga da je reko? ako treba da se imenuje da se imenuje zbog čega su islamski učenjaci odgovarali i džahdu ibn direhemu zbog čega mi znam ova imena i džahmu ibn safan i šejhu islamskim temiye odgovor bekri dakle odgovor bekri odgovor šazili odgovor oma me odgovor oma nema širiš zabludu mora na tebe da se ukaže mora na tebe da se ukaže šta kažu Kaže, hta'tum pogrešili ste ako kažemo da allah ima da ima da vol može da priča Kaže, onda to nužno proizilazi, da on ima jezik, da ima usne, uh, onaj, uh, li ena la na'arif ul-keram, zato što ne znamo govor, osim onaj pokret usana i onaj uh, zuba, kutnjaka, jezika i sl. Znači, upadnu tešbih, upadnu upoređivanje, pa onda onaj od giranje. Ahlu sunet kaže, Allah suhan govori kako njemu priliči i Ne moram nam potvrdim, ni da ima jazyk, ni da ima zube, ni da ima usne Ne znamo, nije naso tome obavijestio Znamo da govori, kako govori? Onako, kako on govori? Onako, i Kur'an je kelamu Allah Allahov subhanahu wa ta'ala govor Zar Allah izbog čega čak Ako uzmemo tajnihove kjase Dakle, tajnihove parametre i tajnihove principe. Da ona govor, kuj iznamo to je govor Zna jezik Zar Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže jel Thum stawa ila sema wa hiya dukhanum Fakale laha Walil arddi je Tinato aho Kaleta E te na, kada Allah subhanehula, ka kada se uzdigal izzna nebesađelevilroda, kaže bohi je dohanun, a kaže on nas sub bila dim. Nakle nisu postojala, ds Allah, Allah subhanala uzdigal i uzvisi ođele filola, kako njemu preličii do i dolikuje, kaže rekle je njima, nakle nebesima i zemlji je tinatao a u Kerha pote pojavite se milom Kaže, Kale ta, pa su odgovorili, jel? Odgovorila su, nebese odgovorila je, jel? Odgovorila je zemlja, to je iin. se, to je iin. Vraćamo, dolazimo milom. Gospodaru, dolazimo milom. Kako su? Šta ćemo sad da kažemo ovdje? Pa nisu to odgovorila, nije što. Mora sad ona zemlja da ima usta i nebese da ima usta. Allah Subhanatala zna kome kako daje. Onda imamo drugo, jel? Kad kaže, el Kada kaže, Kaže, na sunji dan. Kad dođu ljudi, svjedočit protiv ljudi, oni koji su učinili harame, njihovo tijelo, što kaže Allah, danas će mu njihova usta zapečatiti i obraćat im se njihove, ona, njihove ruke. Njihove ruke će protiv njih svjedočiti. Kako, na koji način? Allah sp. zna, mi što mu ne rekao to je istina. A sad ćemo da kažemo, aha, a ako kažemo tako, znači ruke će dobit neka usta, jezik, pa će ovako, pa će onako, jer ne znamo šta i kako. Međutim, došlo je da će govoriti? Za ili protiv, I Allah subhanahu wa ta'ala je to sve lahko I nema potrebe da ga upoređujemo Niti ima potrebe, jel? Da ga, da ga Allaha subhanahu wa ta'ala Da mu to ne giramo Već kažemo Allah subhanahu ta'ala Govori, njegova imena su takva, njegova svojstva su takav Dozivamo ga njegovim imenima Ukazuju na ta značenja, njegova svojstva ko On je onaka, kakav je sebe opisao Subhanahu, subhanahu wa ta'ala Dakle, oni govore mi Ka, Onda odkaže od stvari koji su od ilhada Jeste Allah subhanahu ta'ala Doziva nekim drugim imenima, ne'udhu billah. Do, da, Allah, wa da se doziva imenima, dakle, oni koji pravi wail u ovu vrstu negacije, u vrstu nevjerstva, ovu vrstu uh, iskrivljivanja ili zastranjivanja, u Allahom im, subhanahu ta'ala, imenima, kaže, jest to da se Allah, subhanahu ta'ala, naziva nekim imenima koja nisu njegova, kao što ga kršćaj nazivaju ocem. Kad kažu otac, bog i slično, to je stvar koja nije dozvoljena. Kako, dakle, ta, čak i u toj, dakle, kršćanskoj terminologiji nekad neko pokušava, jel, pa kad raspravlja sa kršćanima i slično, onaj, koristi ovu terminologiju gdje im neke stvari dokaže, međutim, nemjerit velike lafil inđili, to nije, dakle, prenešeno niti u inđilu, niti u teoratu, niti u starim spisima, niti se navodi nigdje da je Allah subhanahu ta'la nazivan otcem, jel, otac, jel, sama, dakle, ta, da kažemo, titula otca je neko koje, jel, Mora ima djete jer je otac, on kako bi onda bio otac ako nema djete i onda je, nije dozvoljeno, dakle, to je od žestokog zastranjivanja neulubu bilavu Allahovim subhanahu wa ta ta'ala i menima ispostima. Kaže također ono što su činili mušljici, kako to navodi, jel, onaj Ibn Abbas, a to je da su onaj uzimali, iskrivljivali Allahovu subhanahu wa ta ta'ala i, i tako nazivali, i tako nazivali ova božanstva koja su bila obično kamenje, drveće i slično. Dakle, Cine na braću, kad u pitanju onaj... E, kad kaže e, kada, se kada se desila bitka na Uhudu kada se desila bitka na Uhudu i sa muslimanima desilo se da su onaj imali određene poteškoće i slično znate epilog bitke kakav je bio i slišo da ne, da se ne bismo ponavljali oko te stvari kaže, kaže pa je došao je onaj Ebu Sufjan pazite sad u ovu stvar braćo i da vidite u korist kaže došao Ebu Sufjan i rekao efikum muhammad kaže jeli vi ga džubava Muhammed Poslanik sallallahu alajhi rekao ashabi ma kad se povuklo rekao na tu džibu Nemojte ne mu odgovarat, hoće mu Sufjan da raspravlja, da provocira, da. Oh, Kaže, efikum Ibn Abi Kuhafe, jel među vama ko je to? Ko je Ibn Ha? Ko je Ibn Abi Kuhafe? Jel, če vas odrsa? Ebu Bekkar anhu. Kaže, jel među vama Kaže li međo vama, kaže poslanik sa sen kaže, "La, tu je bu. Nemojte mod govoriti." Kaže fikum Ibn al-Khattab, je li međo vama Ibn al-Khattab? Aaaa, šta kaže poslanih, sallallahu alaihi sallam, znači, kad je tio da isprovocira na čast poslanih, sallallahu alaihi sallam, udario, na Ebu Bekra, na Umara, na Velikane, ali kad u pitanju tevuhid, šta kaže poslanih, sallallahu alaihi sallam, eđibuhu, odgovorite mu. Znači, više nije pitanje ličnih sukoba, nego je pitanje tevuhida. Kaže poslanih, sallallahu alaihi sallam, eđibuhu, odgovorite mu. Kaže, šta da mu odgovorimo ka, poslaniče, kaže Allah je uzvišeni i Allah subhanahu wa ta'ala veličanstveni. Pa on rekao, lana al uzza, ora l uzza lekum, imamo uzza vi uzza, Pa kaže, ko sam sam sve odgovorite mu, opet je pitanje teuhida. Nema kompromisa u teuhidu i u akidi. Mi možemo se raziđemo i da nekad prečutimo neke stvari vezane za određene praktične stvari. Mogu biti ovakve ili onakve zbog ovoga ili onoga razilaženja. I i tu ima detalja gdje ne smije da se čuti, Jako ako bi neki da nas učutkaju stalno samo, jel, samo mi se hajamo, mi se volimo, drži, ne da, samo jedinstvo, ovako, onako, ovamo razumiješ Allah, ne zna gdje je Allah, ne zna komu je gospodar, subhanahu wa ta'ala. Lože na Allahovu, posljednik sa selim, posle, aj, nemojte nas. Kaže, pa je, posljednik, šta, kad, je, kad je došlo pitanje, hilo, kaže, posljednik sa selim, eđibuhu, odgovorite mu, pa svek šta da mu kažemo, kaže, recimo, Allahu meulana ula meulalakum. Allah je naš zaštitnik, vi Vi zaštitnika nemate. Pa vidimo dakle, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kad je bilo pitanje, ličnih nekih stvari, imaš neki lični problem, udaraju ti na ličnost, može da prođe. Neka ih, razumiješ da je to vrijedno, što ti pričaju i za lijeđa, ili na ovaj, ne, ili na onaj način, ili da smiju, oni bi ti to rekli oči. Mišti, kad je vjeru pitanje, nema. Ne, znači, nema kompromisa pogotovo kad je u pitanju tauhid. Tauhid mora da se brani i preventivno. Tauhid mora da se brani i da se čuvaju njegove granice. Ne da se pusti prvo daj, razumiješ, novo tare dajim, mimbere dajim, ovo, dajim, ono pusti, on govori Allah subhanahu ne je lijevo, nije desno. Allah ima sedam svojstava. Allaho postaniče ne ubobila doziva, poslijedih sad sedem doziva, ovoga doziva, onoga. Kaže neka ga stani pa ćemo to ispravljat. Ne može to paćemo ispravljat. Ne možemo paćemo proturiti. Omo mora direktno se priča. Ovo mora direktno da se priča. Dakle, cijen je na braćo Allahi obarik fikum wa hafidhakumullah wa srededekum da vas Allah subhanahu ta'ala učvrsti na Teuhidu sve nas da nas poživi pomogne. Bitno je da znamo dakle, rezime ovog poglavlja Allah subhanahu ta'ala ima njegova lijepa imena i njegova savršena svojstva koja imaju Dakle, pozna to značenje kako nas je obavijestio i sebi potvrdio Allah, spontane, sa Selem, njima ga dozivamo onako, dakle, kako ga je dozivao njegov poslanik ne negiramo ih, ne tumačimo ih pogrešno, ne izvrćemo ih po našem nahođenju, već radimo kako je bila uputa Selefa, niti Allah ne upoređujemo sa nekim odstvorenja, niti mu pripisujemo neki oblik billah, niti mu ta imena izvrćemo i da nekog drugog nazivamo tim njegovim imenima, već tim imenima dozivamo Allaha subhanahu wa ta'ala bez zastranjivanja, bilo da je to u negaciji ili užestokom nekom potvrđivanju ili upoređivanju, nego Allaha subhanahu wa ta'ala smatramo jednim, jedinstvenim, posebnim i unikatnim u svojim imenima i molimo ga, Jelle fil'ula, da nas na tome učvrsti, da nas učvrsti na Koranu, na sunnetu, na posvatanju selefa ummeta, na sa poslanikom, salamu salamu salamu salamu salamu salamu salamu salamu salamu salamu salamu salamu salamu salamu salamu salamu salamu salam Molak Allahu